Гнати за поляками далі поночі Чорнота мав за неможливе, бо коні козаків були потомлені. Через те він отаборивши, полк на Майдані сам з Крицею пішов ночувати до знайомої йому корчми Рудого Лейби. Корчмі був страшенний гармидер. На столі стояли недопиті кухлі з вином та чарки з горівкою, настільник весь був мокрий от вина, що не встигло ще навіть збігти додолу і капало сторочок червоними краплинами. Знать було, що ще за кілька хвилин тут бенкетували поляки. По лавах валялися недоїдки от панських закусок, а по підлавами і на підлозі була розкидана всяка зброя. «Ого, лейбо!» – гукнув Криця на всю хату, відчиняючи двері у сусідню кімнату. «Ніхто не розізвався». У кімнаті козаки побачили велике ліжко з купою подушок, на якому, звичайно, спав Лейба разом з своєю жінкою і купою дітей. Тепер ліжко, як і вся горниця, було порожнє. А замість людей там панував такий дух цибулі, й оселеця, що козаки аж поточилися назад от того духу. Бодай ти подивився тією твоєю їжею пархати скрикнув Криця. Повтікали, додав Чорнота. А шкода. Треба було б розпитати про ляхів. Або поховалися, відповів криця і почав обдивлятися під ліжком і по всіх закутках. Та тільки всі їхні заходи були даремні, по всьому знать було, що господар за ще був тут, та тільки тепер кудись зник. Не шукавши ні в хаті, ні в покоморах жодної живої душі, козаки почали самі хазяйнувати, запалили світло. Витерли з столу та з лав, і, зібравши покинуті по лавах закуски, налагодилося було полечеряти, коли тут у хату вступив полковий осаул, а з ним з десяток козаків. «Пане полковнику», – сказав осаул до чорноти, – «товариство хоче з тобою перебалакати». «А що скажете, панове?» – спитав чорнота, вийшовши за столу. «Вертаємо назад, пане полковнику», – сказав один з козаків, – розправляючи правою рукою чорні свої вуси. «Як назад!» – здивувався чорнота. «Вороги спереду, а не ззаду! Чи, може, ви з глузду з'їхали?» «Та ні, ще Бог милов!» «Так чого ж то ви?» «Я хочу якнайскоріше гнати вперед!» «А що ми в богателя з'їли?» – сказав козак. «Чи не такі ми, як інші козаки? Щоб не ївши та з порожніми кишенями гнати вперед, коли позаду лишився польський табір, повний срібла, золота та дорогої одежі і зброї. Та й справді почали гукати інші козаки. Що ми, заблазні на світі? Щоб тільки битись та кров свою проливати, а ті, що не б'ються, йдуть позаду, панське добро собі забирають. Панове товариші, славні мої діти, почав говорити Чорнота з сумом в голосі. Чи на те ж ми... Взялися за шаблі, щоб польське добро грабувати. За волю свою і дітей наших ми повстали, не стерпівши кривд, чи їх завдавали нам гнобителі наші. От про це треба весь час пам'ятати. Так уже ж повигонили ми всіх ляхів та жидів з України і загнали аж сюди заслуж. Що не повернуться і три роки, доводили козаки. Час би вже нам відпочити та, набравши панського добра, повернутися Подомівка з коштовними подарунками. Воронь Божий от того мовляв Чорнота, перше, що за теж живуть наші земляки-українці. Аж по саму Білу річку. Не кидати ж нам їх ляхам на поталу. Вдруге, що тільки розійшлися б ви по домівках, як на Україну прибуло б нове польське військо і перебуло б вас поодинці. Того й голову собі не кладіть, щоб Оце поляки так уже і зреклися України. Треба гнати їх аж до Варшави і у самій Варшаві примусити їх стати з нами до згоди і присягнути на тому, що вони зрікаються України назавжди». Козаки мовчали, сумно похиливши голови. Чорнота ж, упевнившись в тому, що побіж козаками ходять непевні думки – пішов з корчми до свого полку і, зібравши докупи все своє товариство, умовив козаків як світ завтра виступати і гнатись за ворогами далі. Коли Чорното повертався з Майдану до Лейбиної Корчми, небо над містом освітилося полум'ям пожежі. а Вулицями ж то з того, то з другого боку вчувався гомін козаків та репетування на пробі. То перебийність, своїми козаками підпалив костьол і вибивав польських черниців, єзуїтів та жадів, які не успіли або не спромоглися втекти разом з польським військом. Належало серце молодого полковника до вчинків козацьких загонів та спинити козаків Перебийнеса. Не тільки він, напевно, і гетьман не спромігся б. В Ото було б однаково, що піти проти волі бажання свого народу, що помщався за свої Вікові кривди, хоч та помства, може, окошилася і не на тих, хто справді був винен в покривдженні і знищенні прав українського люду. Повернувшись до корчми, чорнота з Крицею, а знову сіли за вечерю, розмовляючи про те, що справа визволення України з польської неволі йде добре, і що є надія на рішучу перемогу козаків – але тільки наш гетьман не йняв полякам віри, сказав Чорнота. Та не припиняв війни, аж поки не добудемо ми Варшави. А то ж ніяк не викрутяться тепер ляхи з наших рук. Наступили ми їм на хвіст, то доберемося й до голови. А слухай, сказав стиха Криця, щось тріснуло в кімнаті. Отже, нехай не вип'ю я чарки-горівки, якщо лейба не тут». «Та де ж йому тут бути, коли ми обшукали всі закутки?» – відповів Чорнота. «Знаю я, добре, їхні жидівські вигадки або в димарі сидить, або під підлогою». От уж хвилину вже зовсім гуло почулося, як у кімнаті застукотіла дошка. І коли козаки війшли туди з світлом, то побачили, що з-під ліжка вилазив рудий Лейба. Ой, ясно, пане, як же було мені тікати, коли тут саме був добрий заробіток. Такий заробіток, що вже такого, мабуть, і довільку не буде. Тільки кілька тижнів пиячили польські пани й жовніри. Де, пане, точиться кров, там ще більше лється горілки і котиться грошей. Ах ти, іудине душе, скрикнув Чорнота. Що ж тобі з грошей, коли тебе заріжуть, як барана? Ой-вай, не кажіть так, мостивий пане. Ви маєте в руці полковничого пернача, щоб мене захистити. Дарма. От козаків перебийнося не захистить тепер жида не то, що полковничий пернач, а навіть гетьманська булава. Прийшов на ваш страшний суд. Чорт не дав тобі тут лишатися. Що ж я тепер маю з тобою робити? Дайте, добрий пане, мені коня. Я одягнуся в хлопське вбрання і втечу з міста слідом за поляками. В Черноті шкода було жида, бо хоч і за гроші, а він часом ставав в пригоді і козакам, до того ж його взагалі вадило від крові наузбройних людей. Через те він нахилився до того, щоб зрятувати Лейба, а заразом скористуватись з його втечі і переслати листа своїй коханій Галині. Добре, проказав він після мовчанки. Зрятуй твою жидівську душу, та тільки щоб і ти зробив мені за те послугу. Догнав би пана Януша і потай від нього, передав би панниці Галині листа. Зроблю, зроблю, пане, скрикнув Лейба, цілуючи Чорноті руки і підстрибуючи з радості то на одній, то на другій нозі. Ой, яка хороша панночка, ой, яка красуня, далобі, що перша на всю Україну і на всю Польщу. Він кинувся до своєї кімнати, одсунув там під ліжком половицю і зник під підлогою, щоб зобрати там свої гроші. Чорнота ж тим часом попросив крицю піти до полку і добути Лейбі коня. А скоро Лейба повернувся і обережно, мов дитину, постановив куток на лаву лантушок з грішми, а Чорноті подав паперу і олівця. Пишіть, вельможний пане, а я буду лагодитись в дорогу. Ести знову зник під широким ліжком своєї рівки. Чорнота тим часом писав, «Проміняста моя зіронько, квітонько моя запашна галочко, поки живий буду, не зречуся тебе, моє коханнячко і надія. Хоч куди завезе тебе, батько, я скрізь тебе знайду і або виблагаю, або візьму силою, а будеш ти моєю». А скоро біля корчми стояв кінь, а Лейба, переодягнений селянином, Прив'язував поза сідла свій лантушок з грішми. «Куди ж тебе нечиста сила несе з пейсами та з женівською бородою?» – скрикнув Чорнота, і, затягши Лейбу знову в хату, заходився одрізувати йому шаблею пейси і бороду. Лейба аж корчився з жалю за пейсами. Він цілував Чорноті руки й ноги, щоб той лишив його так, як він був, тільки Чорнота опасаючись уже не тільки за життя Лейба, а за долю свого листа попросив Крицю придержити жида і одрізав бідному Лейбі сперше пейся, а далі і всю його довгу скуйовдану бороду. От тепер уже тебе і нілка твоя не пізнає, жартували козаки, виводячи Лейбу з хати. Лейбі ж було не до жартів. Бідний жид аж хитався з горя і, сідаючи на коня, плакав піркими сльозами. Ранком... Другого дня Чорното виступив своїм повком у слід за поляками на Збараж. Ще небагато козаки відбігли від Константинова, а вже побіля шляху почали траплятися покинуті вози, трупи загнаних на смерть коней та покинута втікачами зброя. І що далі вони бігли, то все різніше ставало всього того, а найбільше, кінського трупу. Той труп рясно вкривали чорні круки, що давно стежили за польським військом, тепер же справляли по всьому львівському шляху свій бучний бенкет. При наближенні козаків вони піднімалися вгору такими великими зграями, що заступали світ сонця, покрутившись же в повітрі, поки козаки їх минали. Ненежерливі поганці з галасом знову допадалися до трупу. У покинутих возах та поміж Розкиданою зброєю козаки знаходили дуже коштовні речі і спочатку забирали все собі, приторочуючи до сідов. Але золота і срібло шляхом валялася така сила, що забрати все козакам було неможливо, і врешті вони почали вже байдуже дивитися на розкидане добро. Після обіду козаки почали доганяти тих ворогів, що, старявши своїх коней, бігли пішки, ті нещасні, Напружували всі свої сили, щоб не дістатися до рук козакам, і багато з них, побачивши, що козаки наближаються, падали на землю мертвими від ляку й задухи. Деякі з втікачів бігли геть от шляху, ховаючись по лісах та байраках, тільки й те нарятували їх. Бо голод примушував бідолашних підходити до сіл, а там чекала їх люта смерть, а друг селян повстанців так гнав Чорнота за поляками два дні. Та тільки як не поспішав він, а все-таки не пощастило йому догнати ні привітців польського війська, ні пана Януша з його дочкою Надвечір вечір другого дня козаки прибули в Збараж Це було чимале місто з доброю фортецею і замком Та тільки опріч міщан та ремісників українців в місті нікого вже не було Всі жиди й поляки втекли ще перед польського війська Зараз же після того, як пробіг пан Домінік своїми гейдуками. Переночувавши в Збаражі, Чорнота хотів ранком виступити далі, та тільки вийшло на інше. В Варшаві саме під ті часи помер король польський Володислав, і один з претендентів на корону польську, Ян Казимір, прислав до Хмельницького шляхтича, українця Немирича, щоб просити гетьмана не йти з військом на Варшаву, а прислати на цим Посланців і через них вимагати, щоб було обрано за короля його, Яна Казиміра. А за ту послугу Ян Казимір дав неначебто обіцянку забезпечити Україні волю і спілку її з Польщею, як рівної з рівною. Той немирич багато, мабуть, наговорив Гетьманові такого, що Ян Казимір і не переказував, і так вплинув на нього, що Хмельницький зараз же послав Чорноті наказ спинитися. Дуже не хотілося полковникові гаяти час у збаражі, та не було чого робити. Треба було коритися волі гетьмана, і він лишився там, марнуючи дорогий час. Богдан Хмельницький прибув до збаража з усім військом тільки через тиждень і, розташувавшись з військовою канцелярією в старому замчищі, оголосив по війську, що другого дня має бути рада. От полковників та козаків переднього війська. По козацькому табору зараз же пішов Гомін про те, що гетьман хоче миритися з поляками, і що про це саме і буде завтра на раді мова. Прихильники боротьби з поляками або до загину, або доволі, як от Чорнота, Богунний, Чай, Кривоніс і багато інших – в розмові з козаками і посполитими страхали їх, кажучи, що як замириться гетьман з поляками, то польські пани знову повернуться на Україну і поберуть селян в неволі, а козаків зменшать до шести тисяч, як було до повстання. Почувши такі речі, всі селяни, що поробилися тепер козаками, схвилювалися так, що всю ніч по корчмах в місті та в козацькому таборі стояв гомін і замішання. Не спав всю ніч гетьману в країні Богдан Хмельницький. Лишившись на ніч в стародавньому замку польських князів, він лежав на м'якій постелі за золотом князівського ліжка під шовковими завісами, та тільки думи, що цілим роєм злетілися цієї ночі до його чола, не давали йому спати. А він, що тільки півроку до цього був сотником Чигиринського полку що повинен був низько кланятися не тільки міському старості, а навіть всякому польському панові, що нарешті був покривджений та пограбований паном Чаплинським і вкинутий в'язницю, тремтів за свою голову, тепер піднісся на таку височину, на якій стоять тільки короновані державці. Всі події, що так одмінили становище Ченгеринського сотника – Бігли так хутко одна за одною, що випередили навіть самі сміливі його мрії і надії. Він не встиг ще звикнути до влади. І не почував навіть у собі права на таку владу. Піднімаючи повстання, він мав на думці тільки покарати польську шляхту за порушення волі та прав українського люду. До польського ж поспільства в нього ніякої ворожнечії не було. Що ж до польського короля – то воювати проти нього він навіть страхався, бо мав короля за свого природженого державця і знав, що померлий король Володислав мав щире бажання поліпшити долю українського поспільства і козацтва та не спромігсяся зробити через славільство польської шляхти. Хоч Хмельницький вже тричі погромив польське військо, але сталося це тільки через те, що те військо само нападало на нього» перешкоджаючи йому розправлятися з панами-свавільниками